пресі, отже на те було благословіння з високої хати. Фаворизований там, на горі, мав завтра стати якимось лауреатом або ж на нього чекала якась хлібна посада. Премії і посади роздавалися за благонадійність, належну вислугу і часто це також бралося до уваги за талант. Розумію, що молодим читачам усе це видаватиметься чимось подібним до розповідей про загробне життя, бо тим, Хто через це не перейшов, просто важко в таке повірити. Але все це було. І було саме так. Не знаю достеменно, який механізм спрацював і хто та як приводив його в дію, але на горі вирішено було видати поетичну збірку Ліни Костенко, на довгі роки зовсім відлучену від літературного процесу. І ось у радянському письменнику з'явилася її «Над берегами вічної ріки».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 1977 Як значиться, у вихідних даних книжку підписано до друку 5 травня. Отже, прийшла вона до читача не раніше середини липня. Весь цикл із виготовлення книги в друкарні тоді тривав до півтора місяця. Це стало літературною сенсацією. Ліна Костенко, чиє ім'я навіть згадувати в пресі заборонялося, повернулась. Якогось ранку редактор, повернувшися з ЦК, одразу завернув до відділу критики. Витяг із кишені червоний блокнот, у якому записував усі керівні вказівки, і переадресував мені те, що йому наказано в відділі культури ЦК. Я тоді все це занотував. Перше. Рецензію на книжки Костенко «Замовити Степанові Крижанівському». Хай напише спокійно, без особливого захвату, ніяких емоцій з приводу того, що книжка такої-то нарешті з'явилася. Треба говорити так, мов би і торік, і позаторік виходили збірки Костенко. Оцінка позитивна, але без будь-яких суперлативів. Піддати критиці вірш іспанка Карменсіта. Сіта – де буцімто вгадуються якісь натяки на нашу дійсність. Особливо неприпустимо там, за словами Виноградського ІКО, згадувати скриню Пандори. Крижанівському сказати, що він не може відмовитися від рецензування збірки. Його кандидатуру після довгих погоджень затверджено в ЦК. Зателефонував я Крижанівському. Виклав усе як є. Він зітхнув і запитав, на коли потрібна рецензія. Я відповів, за тиждень. І ось я кладу рецензію на стіл редактору, а він несе її в ЦК. За пару днів мені її повертають. Не знаю, чи впізнав її Крижанівський, прочитавши в газеті, бо циковці перемалювали рецензію до неупізнання. А щодо іспанки Карменсіти, за яку літературна Україна пожурила поетесу, то ось ті рядки, котрі розрятували наглядачів із ЦК, і вони наказали піддати їх критиці. Така ще маленька, а мала косаньєти, Танцюй, танцюй, дитину, і ми танцюємо теж. Нема вітчизни в тебе, але у неї є ти, а всі ці генерали, ти їх переживеш. Той час іще настане, ще та хвилина прийде, колись же вони щезнуть, всі скрині всіх пандор. Танцюй, танцюй, дитино, життя страшна корида, на сотню мінотаврів, один тореадор». Вірш як вірш. ніякої крамоли з погляду комуністичної ідеології там навіть і близько немає, і всі підозри наглядачів за літературою можна пояснити хіба що тією параноїдальною атмосферою, що пронизувала тоді все наше існування. Порушу тут хронологічність викладу подій, щоб розповісти про те, як виглядав далі трикутник Ліна Костенко, ЦК «Літературна Україна» і навколо нього. Коли з'явився друком Лінин історичний роман у віршах «Маруся Чурай», можна тільки уявляти всі закулісні перепетії у верхах, що цьому передували. В редакції почався переполох, як про це написати, щоб не прогнівити ЦК, і хто має писати про Марусю Чурай. Не знаю, погоджували чи не погоджували кандидатуру рецензента, хоч випадково тоді нічого не бувало, але за якийсь тиждень редактор уручив мені рукописний текст рецензії Миколи Бажана, який оцінював Роман Костенко як один із найвищих здобутків українського письменства. Гадаю, хоч можу і помилятися, що Бажанову рецензію редактор УЦК не носив. 1980-го у молоді з'явилася збірка «Костенко. Неповторність». Редактором її був Олександр Шугай. Він показав мені сигнальний примірник. Тоді було прийнято друкувати кілька примірників книги пускати їх по інстанціях у ЦК, Держкомвидав, ще кудись, де їх переглядали, а потім давали або не давали «Зелене світло». Я випрохав у Шугая неповторність на одну ніч. Даючи її мені, він порушив заборону, бо сигнальні примірники не можна було навіть показувати нікому зі сторонніх. Тільки після офіційного підпису до друку книжка нарешті легітимізувалася. Але ми вирішили з ним. Я швидко напишу рецензію, і «Літературна Україна», де редактором став непереляканий, Петро Перебийніс, опублікує її синхронно з появою неповторності в столичних книгарнях. Перебийніс навіть вирішив випередити книгарні. Пиши прямо в номер. Запалився він цією ідеєю. І я за ніч написав. Такий собі експромт. «Емоційні маргіналії». Газета вийшла і сповістила про книжку Ліни Костенко, котрої ніхто ще не бачив, бо навіть і не чув про неї, бо вона виходила поза планом. Мене телефонічно розпитували про неповторність, я розповідав і почувався героєм. Але за пару днів перебийність прийшов у редакцію «Пригнічений». Закликав мене до себе. Слом так, пиши пояснення». «Як узялася рецензія на Костенко, а головне, звідки в тебе опинилася книжка, котра офіційно ще не вийшла у світ?» Помовчавши, трохи пояснив. «Мушу взяти з тебе таке пояснення, бо його в білій хаті», так ми називали ЦК, вимагають із мене. А вже десь через місяць Перебивніс розповів, що «Голос Америки» прочитав мою рецензію в ефірі, обізвавши мене неконюнктурним критиком, а тим, для кого література понад усе». Я не зрадів цій похвалі, бо добре розумів, що вона ускладнить мою долю, і не помилився. Вже скоро відчув на собі перманентну увагу Богдана Чалого, секретаря парткому Київської організації «Спілки», і водночас одного з її секретарів. Партійний інквізитор Чалий натхненно вершив розправи над кожним, хто дав підстави засумніватися в його благонадійності. Реєстр жертв Богдана Чалого зайняв би тут чимало місця. Вперше його увагу до себе. Я відчув, що під час роботи в обласній газеті «Молода гвардія», що в з'їзд комсомолу, до виступу на ньому було запрошено Чалого. Це широко практикувалося. Напутнє слово «молоді» від високопоставлених партфункціонерів. Редактор «Молодої гвардії» Григорій Кримчук у перерві з'їзду прибігає в редакцію. Там чалий топтався по тобі, як по ворогу народу. За що, розгублено, запитую, бо ж не чую за собою ідейних гріхів. Виявляється, в рецензії на збірку віршів черкаського поета Петра Линовицького я процитував його рядки «Навіть за проданство часом прощаєм, як не прощати в ясну добу, а дядько Гаврилу був поліцаєм і, каже, своє вже відбув. Чалий витійствував приблизно так. Ми ніколи, нікому, нічого не прощаємо. І хай поет візьме це до уваги. А тим більше його адвокат Слабошпицький. Усе це вимагає від нас зробити відповідні висновки. Отака історія. Висновки мав зробити редактор Григорій Кримчук. Добре, що він чоловік не кровожерний і не запопадливий. Заспокоїв мене, ніяких оргвисновків не буде, але надалі тобі доведеться писати на теми літератури під псевдонімом, щоб не дратувати собак. А під час моєї роботи в літературній Україні Чалей кількома заходами розпочинав... Усування мене із завідувача відділу критики, але тоді я мав оборону з боку Бажана, Гончара, Новиченка, Стельмаха, Загребельного, Кудієвського, Земляка. Це був тодішній літературний істеблішмент. На нього чалий змушений був оглядатися. Тут